Felöltözve látta Flórát. Egy kiszólás az egész, egy régi mondás pici változattal, amit ma délután a társaságban mondott Béla barátom, és a társaságban senki nem vette észre, hogy ez a mondás ki van fordítva. Ő maga se, aki mondta. És mégis a mondás és a tény, hogy senkinek nem tűnt fel, jellemzőbb a korra, amiben élünk, mint sok futurista és impressionista színdarab és szemle. Flóra kisasszonnyal Béla nyáron ismerkedett meg a hullámfürdőben. Finom, gyöngéd, illedelmes megismerkedés volt. Később a margit is strandon is találkoztak. Nekem Béla már nyáron sokat beszélt Flóráról és barátkozásuk kedves, vonzó természetéről. Határozottan meg lehetett állapítani a kezdődő szerelem ismerveit. Béla nem győzte dicsérni Flórát, hogy milyen kedves, egyszerű, közvetlen. Milyen szerény és nőies amellett, és milyen okos. Ő nem tette hozzá, de minden szava mögött a régi és örök vágy remegett, Micsoda feleség lenne belőle. Mindenképpen tetszett neki. Részletesen ismételgette, miről beszéltek ma, napfürdőközben kinyújtózva, mesztelenül sütkérezve a homokban. Szívesen hallgattam elfogódott és elfogult rajongását. Bélának elég humora van hozzá, hogy rosszul ne álljon neki egy kis egészséges szentimentalizmus. Ma délután a társaságban többen fogadták Bélát, miért olyan rossz kedvű. Kitérő, szórakozott válaszokat adott. Valaki tréfással megkérdezte, mi van Flórával? Erre kitört. – Hagyjatok békén! Vége! Hiszen éppen erről van szó. – No, no, mi történt? – – Hogy mi történt? – mondta elkeseredve. – Az történt, hogy ez a Flóra egy kellemetlen, ostoba, kacérteremtés. Én nem értem, hogy ezt nem vettem észre mindjárt, pedig értek a nőkhöz. És nem is szép, és az alakja se jó. Teljesen kiábrándultam. – Na de hogyan? Hogy jöttél rá? – Hát úgy, hogy ma végre felöltözve láttam. A Váci utcában találkoztunk.